Епілог Я зателефонував Ростиславу і почув, що Мар'яна втекла з лікарні. У неї була жахлива істерика. Коли вона серед ночі отямилася, її накололи заспокійливими ліками, вона заснула і спала до обіду. А може тільки вдавала, що спить, бо надвечір, коли Ростислав пішов з роботи, вистрибнула з вікна і зникла. Він спитав, чи не знаю я, куди вона могла очкурнути. Я розповів про відвідані її хати, там її не було, і, мабуть, уже не буде. «Якщо з'явиться у вас, дайте мені знати», – попрохав він. Я пообіцяв, хоч і мало в те вірив. Одне було певним, вона ні за що не бажала пасивно очікувати свого кінця. Могла сісти у потяг і поїхати кудись від за очі. Для усіх, хто її знав, вона виїхала до Америки. Відтоді я став рахувати дні. Дні її життя. Вона не спадала мені з думки. А що, як вона ще мені зателефонує? Мені хотілося цього, і водночас було боязко. Я не уявляв собі, що вона могла б мені сказати, або якими словами я міг би витлумачити свою поведінку. А найбільше я жахався того, що от вона з'явиться і скаже, «Я прийшла до тебе помирати». Рясний піт тоді зрошував мене, коли я намагався уявити собі це, але з якоюсь мазухістською впертістю я уявляв її собі щодня, мордуючи цією божевільною сценою, яка завершувалася переважно тим, що я її не пускав до хати, видавав, що мене нема вдома. Вечорами я не запалював світла, приходив пізно і відразу вкладався спати. Чекання дзвінка від неї перетворилося на нав'язливу хімеру. І хто б не задзвонив, рука моя зі слухавкою тремтіла. Одного разу дзвінок пролунав просто серед ночі. Я подумав, що дзвонить Христя з Америки, а коли підняв слухавку і сказав «Ало», то почув тільки тишу, крізь яку ледь-ледь пробивався чийсь несміливий подих. Я проказав «Ало» ще кілька разів. Але ніхто не відізвався. Тоді я спитав «Христя, це ти?» і слухавку кинули. Мене охопив жах. А що, як то була Мар'яна? Минав якраз другий тиждень. Заснути я вже не міг. Я впав у крісло, налив вина і випив. Мені здалося, що я з цього крісла і не вставав, від той, як Христя задзвонила уперше. Я сидів і чекав невідомо чого. Можливо, ще одного дзвінка, а можливо знаку, Так у кріслі я й заснув, а прокинувся від якогось дивного галасу, який мене з неабияк налякав. Я розплющив очі і побачив, що вже світає, а по кімнаті літає якась мара і зойкає. Я надів окуляри, то ластівка влетіла в розчинену квартирку і тепер шугала, описуючи кола по кімнаті, час до часу вдарялася в шиби, розпачливо зойкала. І знову починала ширяти. Я відчинив настіж усі вікна і випустив її. Тепер я уже не мав сумніву, що вона померла.